Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala asyrafil anbiya'i ve'l mursalin, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Asarut tanziyah ala al-aqide fi hayat al-awlad wa uşaqları aqide üzərində böyütməyin onların həyatına və axlaqına nə kimi təsiri var? لَا جَرَمَا عَنَّا لِلْعَقِيلَةِ فِي حَيَاتِ الْإِنسَانِ الْأَثَرُ الْأَكْبَرِ فِي تَوَتُّهِي Yəni, şəx ki, əqidənin insanın həyatında böyük təsir vardır. Yəni, onun əxlaqına, onun fikirləşmə üslubuna və yəni, bütün həyatının hər bir mərhələsinə və həmkinin öz gedişatını təyin etməsinə böyük təsir vardır. وَلَقَاً نَوْوَ حَشَّرَوَ بِأَثَرِ تَنْش əl-əqidətə həyatəl əvlədə və sülükəm. Və həmşəndə şəriətdə bu əqidə üzərində böyüməyin yaxı böyütməyin təsirinə dəkkət yönətmiş. Dəşəyir, hadis-ə əbə Hürəz əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl ən yəni, hər doğulan uşaq yəni fitrət üzrlə doğulur. Yəni Allah istəmsə fitrət üzrlə, yəni Allahın təminəcə doğulur. Valideinlər isə onu yaxudlaşdırır. Ya yaxud xristianlaşdırır və ya yaxud da məcusiləşdirir. فبحسب تربيه الابوين ينشأ الولد إما مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً. Valideinlər tərbiyəsinə görə də uşaq ya müsəlman yahudivə yaxud xristian və yaxud müsəlman küsü olaraq böyüyür. Və mənə təqib bu hadisənin qüvvət-i tədəyyün və ya zəfafətəsi və min umq-ı təsir auzəti fəhm etdim uşağın dinində güclü olması və yaxud da zəif olması və o təsirin dərin və zəyif olması valideynlərin tərbiyəsinə bağlıdır. Nəşətü min cihatil iman billahi təala bayn al-xəufi və Və, və həmçinin onları, uşaqları, iman tərəfdən, yəni qorxu və ümid arasında böyütmək. Allahdan qorxmaq, Allahın əzabından, Allahın qəzabından qorxaraq, Allahın rəhmətinə, əşsinə və lütfinə ümid bağlamaq üzrə böyütmək. Və hədə huvə əlləri müslim və huvə sıratul müstəqim. Yəni, müsəlmanın da axtardığı istəri ilə budur, doğru yolda elə budur. فَمَنْ كَانَ الْرَجَىٰ فَقَدْ غَيَتُهُ زَلَّكَ الْمُرْجِىٰ Əgər bir insanın məksədi yalnız, məksədi yalnız raca olarsa, ümid, Allah'ın rəhmətine bel bağlamak olarsa, o mürcələr kime, yani yolunu azar. فَمَنْ كَانَ الْخَوْفَ قَدْ غَيَتُهُ ضَلَّكَ الْخَوَاجِ Əgər bir insanın məksədi yalnız korku olarsa, yani yalnız korkuyla Allah'a ibadə edersə, Yəni, o da xavariclər kimi azar. وَالْمَنْهَجُ الْوَسَطِهُ وَالْجَمْعُ عُبَيْنَا وَالْقَوْسُ <يوم> وَالرَّجَى Və orta, orta yolda, əhl-i <coughs> sünnə vəl-cəmənin yolda yəni, korku və ümüdü cəm etməkdir. Və bunların ikisini cəm edərək Allah'a ibadə etməkdir. Deyəcə ki, Allah Teala Kur'an da buyurur, اَمَّنْ هُوَ فَانِكٌ آنَاءَ لَيْهِ سَاجِدًا وَقَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُو الْاَلْبَابِ Âfıretten korku, Rabbinin rahmetini umara, cahs secdada, cahs yanda, gece saatlarını keçirenle, keçirmeyen, yaptı kafir bir var mı? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ ki keç bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı? İnnamə ulul əlbab. Yalnız ağl sahibləri ibrət alar. Başqa yerdə Allah Taala buyurur. Fursat 57-ci ayədə: "Və arcuna rəhmətəhu və yəxafun əzaba". Onlar Rəbbinin rəhmətini umarlar və əzabından qorxarlar. Həmçinin başqa ayə buyurur, Ənbiya surəsində 90-cı ayədə: "İnəhum kənu yəsləduna fil və edənlər aradan və rəhaban və kanu onlar sirliklərdə bizə tələffərlər və ümid və qorxu çərçivəsində bizə dua edirlər ibadət edənlər və onlar mütəkil olan kimsələrdir və jamu bayna fuzr <gülüyor> rajiatə <gülüyor> təhaqqu bi təqva yəni qorxu və ümidi cəm etməklə qorxu və ümidi cəm etməklə təqva olur təqva nədir tərk etmək və isaətləri yerinə yetirmək. Fəmannu xafa Allahu ta'ala tamahalimuhu və men raca rahmetuhu ijtahada Allahın rəhmətini umar salih əməllərdə çalışar. Və Allahdan qorxan kimisə haramlardan tərk edər. Haramlardan uzaqlaşar. Makana murhifal hissi və qada'd-dəmir la yabit fi o insan daima ayıq olar qəflət çərxində olmaz. Təqvə və layetevana an tahqiqat taqva, taqvani gərəkdirən, yəni taqvanın tələb etdiyi əməlləri yerine yetirməkdən geri qalmaz. Və hadəma yetoq qahul muttaqin. Əmtəqilərin da tələb etdiyi də istəyi ilə elə budur. Və düzgün tərbiyənin hədəfi də məqsədi də budur. Və təammül hüzbə Abdullah ibn həfsə onu vərə alə ikitə sünnə-i rasulillahi sallallahu alayhi və sallam. saləddullah ibn abbas olan hədisliyin fikirləş. o cavan, yeni yetmə bir gənc idi. onun allahdan qorxusu, peyğəmbər sallallahu alayhi və sünnəsindən yapışmağa və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın izləməyə vadir etdi. hətta o va o beytində, beynə əhləhə, hətta peyğəmbər sallallahu evində, ailəsinin arasında olduğu zaman Yercı Radiyallahu anhu bittu fi bayti khalatı Maymuna yani xalam Maymuna bintil Harid Radiyallahu anha nin evinde yəçildim Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın dörğəsində və kanə Nabi sallallahu alayhi və sallam unda fi leylatiha yani həm ki gəc sallallahu alayhi və sallam ona xalasının yanında idi sallallahu alayhi və sallam məcə ila manzilə fə sallallahu alayhi və İşə namazı qıldı, sonra mənzilə gəldi və dörd rük'ət namaz qılıb yatdı. Thumma qam sonra qaldı. Thumma qāl: "Nām al-gulaym" və ya kəlməsi şübhə var. Thumma qam taqumtu an yəsari sallallahu əleyhi və səlləm qalxandan sonra məndə də qaldım. Feja'alən an yaminihi səllə 5 rəkaət. Peyğəmbər sallallahu əleyhi solunda dayandı. Peyğəmbər sallallahu məni çağına keçirərək 5 rəkaət namaz qıldı. Sonra səllə 2 sonra namaz hətə səmaət qatıtdı. sonra 20 rəkaət qaldı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və və hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni e, xuruqsunu da belə eşitdim. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi namaza çıxdı. Yəni bu da nəyə dəfətir? Yəni Allah və onun maneni, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemin nümunə götürilməsinə, onun sünnəsini, əsdi əməlləri izləməsinə çağırır. Ma'rifətü haqiqatid-dunyə və tə'alluq bil-əxirə həm yəni üzərində tərbiyə etməyi nə kimi təsiri var? O təsirlərindən biri odur ki, yəni, insan dünyanın mahiyyətini bilir, bilir və həmçində axirətə bağlanır. Və həmin möminlərin əlaməti odur ki, onlar axirət gününü düşünürlər, ki, möminlər axirət diyarına səy göstərirlər və, və onu ən böyük məqsədləri edirlər. Onlar göstərdiyini axirət edirlər. Yəni axirət onların ən böyük arzusu olur. Dünyaya gəldikdə isə onlar dünyadan onlara kifayət qədər olan bir şeylə qane olurlar. Və dünyanı, yəni axirətə çox məluçün bir onlay mərhələ edirlər. Yəni dünyanı qərar diyarı hesab etmirlər. Quran-ı Kərim yoraq təhafi nufusul Quran da bu mənanı möminlərin nəsbində yerləşdirir. Görürsüz Allah səhv buyurur. Rasulətinin 26-cı ayədə Allahu yəxturrizqali men yəşə və yaqdir. Və fəlih bil hayatid-dunya. Və mal hayatid-dunya fil-axirəti illə mata. Allah xalə rozini istədiyi üçün genişləndirir və istədiyi üçün isə rozini daraldır. Və onlar dünya həyatı ilə sevinirlər, halbuki dünya həyatı ahirətə, ahirətə nisbətdə ötəri bir zövqdür. Başqa bir redə Allah xalə buyurur, İsraf 18-19-cu ayələrdə, Mən kənə yuridul acilətə əccəllnə ləhu fiyhə mən nəkəu limən nurin. Hümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmûmen medhûrâ. Ve men arad al-âkira ve se'alaha se'yyeha ve huve mu'minun fe ulayıca kâna se'yuhum meşgûrâ. Her kim bu fâni dünyanı isteyerdir. Biz dilediğimiz şahsa istediğimizi veririk. Sonra cehennemi cehennem ona mesken eder. O insan ora gınanmış ve kovulmuş halda daxil olar. bir kimse Ahirət istəyir və axirət üçün səy göstərərsə və ahirətin xüsusi çalışmasını göstərərsə mömin olduğu halda onların etdiyi əməllər davu onlar. Həmçinin əqidi üzərində büyüməyin təsirindən, təzkiyyət-i nəfsi bi nəfsin itaətlərlə təmizlənməsi və bu da düzgün tərbiyyəni təsirdir. İbtus bi hönət bi xeyra, dəkiyyət bi və dar. Və beləliklə, artıq nəbl xeyirli, təmiz bir nəqdə çevrilir, xeyri sevir, itaati sevir və xeyirə tələfdir, küfrü sevmir, fasiqliyi sevmir və həmçinə asiliyi sevmir və ona nükrət edir, ondan qaçır. Təfiyyət əl-i salat əl-i misal, misal olaraq namazın təsiri barəsində Allah-u Teala buyurur İnnəh salatətən hə'anil fəhşai vəl-mumqa Həniqətən, namaz insanı çirkin piyohş əməllərdən uzaqlaşdırır. Başqa bir yerde buyurur Allah təala. Hud surəti 117-ci 114-cü ayədə: "V aqimiss salata tarafe'in nahar və zulafam minel leyl. İnnel hasenati yuzhibuness seyyiat. Zalika zikran günün iki başında ve gecenin, akşama yaxın olan hissəsində namaz qıl. Yəni o 5 vaxt namazı qıl. Həqiqətən yaxşı əməllər. Bu namaz kimi yaxşı əməllər pislikləri itirib-aqar itirir və bu da ibrət alanlar üçün bir xatırlamadır. Fəliz fələti ətə ruhəfi təhribi suluq e, Namazın əxlaqı düzətməsində və insanın ədəblənməsində öz təhsiri vardır. <təlis> və ləhə ətə ruhəfi rəqə idarəcə və təhbiri səyyət və bundan da əlavə olaraq və insanın dərəcəsinin qaxmasında və həmçində günahların silinməsində təhsiri vardır. Və həmçinin namaz, orucun, orucun gəldikdə isə oruc insanın şəhvətini sındırır və əxlağını düzəldir. Abdullah ibn Mesud radillahu anhdan gələn riwayatda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur. Ya'nə əş mən istıta'a minkumul bā'ata fəli yətəzəvəc. Fəinnəhə aghaddu lil <Sessizlik> və aḥṣana lil Və man lam yastati' fa'alayhi lis-sawm fa'inna hu ləhu rija'. Ey sizdən gücü çatan evlənsin. <coughs> Çünki evlənmək onun gözünün qorunmasına və ayıb yerinin qorunmasına ən gücü səbəbdir. Əgər kimin evlənməyə gücü çatmırsa, qoy onda oluqsusun. Və həmsinin təsirlərdən, yəni əqidə üzərində büyüməyin, tərbiə etməyin təsirlərindən, məlifədə hüququl xaliq cəllə və alə və haqq və hüququl Yəni, insan Allah salənin və həmçində insanların haqlarını bilir, öyrənir. Faqallahu taala en Allahın haqqı da odur ki, yalnız ona ibadat olunsun və onunla yanaşı heç kəsə ibadat olunmasın. Heç kəsin ona şərif qoşulmamasıdır. Va huququl haqq an İnsanların haqqlarına gəldikdə isə başqa insanlar sənin dilindən və əlindən salamat qalmalarıdır. Yəni onlara təhqir etməməlisən, heç bir şeylə və bu da İslam əqiləsinin böyük təsirlərindəndir. وَمِنَ النُّسُسُ الْكَثِيرَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى və Allah-u Teala'nı təkləşdirmək varisində gələn natflardan dəlillərdən Zümr Sürəsi 66-ci ayda Allah-u Teala buyurur بَلِ اللَّا تَعْبُدْ وَقُمِّنَ الشَّاكِرِينَ Yalnız Allaha ibadət et və şükr edənlərdən olur. وَفِ تَحْرِي حُقُقُ النَّتْ və insanların haqlarına gəlifdə isə Abdullah ibn Amr radiyallahu anh gələn rəvayətə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur Əl-müslim mən səliməl-müslimunə min litanihi və yədihin Müsləman o kəstdir ki başqa Müsləmanlar onun dilindən və əlindən salamak qalar Vəl-mü'min mən əminəhün nəs alə əmvalihim və ə'aradihim və mümin də o kəstdir ki başqa insanlar yəni o mallarına və namslarına onlardan əmin qalarlar. Wa fi haqqi al yəni İslam qardaşlığı barəsində Allah Taala buyurur Hicr surəsi 78-ci ayədə: "Wa fiha jana'atun lil mu'minin", deməli öz rəhmat qanaqlarını möminlər üçün aç. Yəni onlarla gözəl davran. Bu hərəkətə əgəz təbə'ənə silsiləti al-huquq allati yaqum biha Əgər biz beləliklə, bu haqlar silsiləsini atlarsaq, haqlar, hansı ki, müsəlmanı o haqları yerinə yetirməyə yönəldir, insanın o müsəlmanın imanı və həmçinin o vərd olunana onun yəqinliyi, yəni burada çox haqlar e, qeyd etmək olar e, və biz, bu bizə kifayətdir sadəcə, yəni biz işarə etmək istəyirik və həmçinin e, yəni əqidənin, yəni əqidə üzərini tədbi etməyin, Faygalarından, təsirindən də ki, insan nəhs tərəfdən bir rahatlığı əldə etməsi. Yəni, əgər insan əqidəni əldə etmədirsə, o insan heç vaxt rahat olabilməz. Yəni, dünya tərəfdən hər bir şey əldə etsə də, dünya malını, e, qəsir, maşın, hər bir şey, lakin bununla yanaşı, o düzgün tərbiə olunmuyubsə əqidə üzərində, heç vaxt rahatlığı, qəlb rahatlığını tapabilməz. وَهُوَ مَا يَنْعَمُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ بِال el vasiquna bi ma'iyyati wa ta'yidihi buda allaha iman getirenlerin allaha bil bağlayan möminlerin əldə etdiyi bir ləzzətdir yəni başqaları bu ləzzəti əldə edə bilməz va huwa atharu min athal iman va buda huwa imanun ta'siridir ve Allahu taala'nin mömin bəndelərinə bəxş etdiyi bir nemətdir ve men lazem bihim al himalla himallah wa qarra ileyhi walja bi Allaha sığınarsa, Allaha tərəf qaçarsa və Allah onu qoruyar, ona kifayət olar. Allah Taala buyurur, Rahmetin 28-ci ayədə: "Əllədin əmənū və taṭma'innu Allahı zikr etməklə qəlbləri rahatlaşanlar, rahatlaşdıqları halda iman gətirənlər, bilin və ağah olun ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə, Allahı anmaqla, Allahı xatırlamaqla Rahatlıq, təskillik tapar. Allah, Allah Teala buyurur, e, Me'ariz suresində, İnnəl insana quliqa həlu'a Həqiqətən insan mala, tamahkar, həlis, kəmhəvsələ iradılmışdır. İlə nəssəhu şərru cəzua Ve insanın başına bir şər, müsibət üzverdiyi zaman, şər geldiyi zaman, cəzua, yəni o insan təryat qoparar, özündən çıxar. وَاِذَا اَمَتَّهُ الْخَيْرُ مَنُعَ Və insana bir xeyir gəldiyi zaman, neymət gəldiyi zaman xətiflik edər. İlləl-mutsallin. Yəni, bu xislətlər insanın təbiətində olan xislətdir. Yəni, mala tamahkar, kəmhəsələ yaradılması və müsibət gəldiyi zaman tədiyyət qoparması və xeyir <gülüyor> gəldiyi, neymət gəldiyi zaman xətiflik edilməsi. Amma Allah qalədir ki, namaz qılanlar müstəxnadır. Allazina hum ala salatihim daimun. Onlar namaz qılanlar, namazlar, namazlar üzərində daimi olarlar, daim namaz qılanlar. Vallazina <gülüyor> fi amwalihim haqqun ki, Onların mallarında belli bir haqq vardı, müəyyən bir haqq vardır. Miskin və məhrum. Dilənən və məhrum olan üçün, yəni öz həyatına bağlı dilənməyən üçün. Vallazina yusaddiquna bi Din gününü, sab gününü, qiyamət gününü təsdiq edərlər. Və ləlinəhum min əzab rəbbihim məşfiqun və onlar kəsər ki, rəbbinin əzabından titrəyərlər. İnna əzəb rəbbihim ğayr məmmun. Yəni onlar rəbbinin əzabına əmin deyillər. Və ləlinəhum liqrucihim hafiẓun kəsər ki, aybirlərini qoruyarlar. İllə alə zivacihim və mə maləkat əymənəhum fa innəhum ğayr məlumin. Zəvcələri və malik olduğu cariyələr istisna olmaqla onlar buna görə qınanmazlar. Fəmanni bitaqa waraa zalika fa ulaika humul aadun va bunlardan başqasını axtaranlar isə həddaşanlardır. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim raaun ukesser ki emanətlərinə və verdiyi sözlərinə riayət edərlər. Vallazina hum bi şehadatim muqaimun ukesser ki şahadətləri üzərində durarlar. Vallazina hum ala salatihim ki, namazlarını mühafizə edərlər. Ulaike fi jannatin mukramun onlar cənnətdə hörmətli olanlardan olacaqlar. Fatih el-ayet beyanat vasfı təbiəti Yəni bu ayələrdə insanın təbiətinin vəsci vardır, dəssə keçir. Qoyan bililəb aləma mərifətu lənnə min xəsasis el-bəşəriyyə. atalara da bu vəsifləri bilmək lazımdır ki, çünki bu bəşəri bəşərin Əm burda keçən xüsusiyyətlər hər bir bəşərdə olan xüsusiyyətlərdəndir. Yaşeri qibyal avladu sifar və kədalik el baligun raşidun. Yəni bu xüsusiyyətlərdə hər bir insan müştərəkdir. Balacalar də bizlər hər də bu vəxtanlar Və bunlardan da biri nədir? Əl hələ və insanın şiddətli həriss olması, yəni tamaqkar olması, kəm həvslə olması və onların ən pisdə cəzası. Vələ səbilə lil xalaq min hadi sıfatə zəmima Vaha vaha və hava və nəf fə insanın da bundan bu nəzəm mətlənən xüsusiyyətlərdən xilas olmasının yolu vardır yəni təqva ilədir. Yəni bunlar da elə bir xüsusiyyətlərdir ki, insanda kök salıb və həmişə bununla yanaşı insanın nəfsində küfr dəvətçisi var, nəfsiyyət istəklər var. İnsan bununla bürünəz hivana çevrilə bilər. Hansı ki onun dərdi yalnız Qarın şəhvəsi və ayıb yerinin ehtiyacını ödəmək olar. Və bunun müalicəsi yalnız təqvə ilədir. Və ləsiyyə mən əhləqü Allah deyə xüsusilə də Allah-u burada qeyd etdiyi əxlaqlar Və bu əhləqlə, insan əhləqlansar, o məzəmmətlənə, o xatmoşa gəlmək sifətlərdən qorunabilər, uzaq ola bilər. Hansı ki, bu sifətlər, yəni bu əhləqlar insanı yəni, tamahkarlıqdan, kəmhəvsəli olmaqdan yəni, uzaqlaşdırır. Nə vaxt ki, başına bir, yəni, təryaz gəldiyi zaman görürsün, insan özündən çıxır. Özündən çıxır, təryaz buxarı, yəni bundan da uzaq ola bilər. Ləsiyyə və əbərdə və əxləq, mənsus ələyə hünə vəhiyyə, xüsusilə də bu ayələrdə çəkən ibadətlər və axlaqlar. Onlar da hansılardır? Namaq. Namazı dost doğru qulmaq, düzgün qulmaq və namaza davamlı olmaq. Namazı, hükumları, şərtləri, vacibləri ilə mühafizə etmək. Yəni, elə-belə namaz yox. Yəni, namaz bu cür qılınarsa, yəni, insanı uzaqlaşdıracaq qizl və münkar işlərdən. Əgər yox uzaqlaşdırmaysa, onda namazda naziklik var. Namaz doğru qılınmır. İşte, namazı doğru qılmaq, davamlı qılmaq və namazı qorumaq hükumlarını, şərtlərini, vaciblərini. İkinci əxlaq da olur ki, insanın nəsdərəfdən saxabətli olması. Cəkat verirək, tərəqə verirək bütün yəni xeyirli yəni, yollarda onun iştirak etməsi. 3-cü alimən bu günün hissə və alxov min təbiq mutaal hesab gününə yəni qiyamət gününə insan iman gətirməsi və həmişə uca Allahdan qorxması. bu da mühüm məsələlərdən biri. Həqiqətən insanın yəni, imanı olarsa, insanın bir çox pis əməllərdən, pis əxlaqlardan uzaqlaşıb itaatə yönəlməsinə səbəb olur. Ona görə çox yerinə Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm və həmçinin Quranda, yəni Allaha imanla yanaşı qiyamətə iman vurğulanır. Çünki insanda qiyamətə iman ə, olarsa, yəqin olarsa və biləcək ki, qiyamət varsa hesab var. Və ona görə, yəni bu əxlaq onu pis əməllərdən uzaqlaşdırıb yaxşı əməllərə yönəlməsinə səbəb olar. Və həmçinin əxlaqlardan bu ailədə keçən "Dördüncü cüzdə fəqul sarjən kulli muharram", yəni ay bilini hər bir haramdan hər bir haramdan qorunmaq, hər bir haramdan, zinadan e, və başqa haramlardan və ona aparan səbəblərdən də qorunmaq. Və tahsiqul ista və suun e, bu e, alçaldıcı əməllərdən daimi insanın qorunması lazımdır. Həmçinin əxlaqlardan ədâul əmanət, əmanəti yerinə yetirmək. Həmçinin də mənəvi əmanətdir iş bir tələddüd etmədən, səhlənkərlə yol görmədən və bura aiddir insanın dəyilik sözlərinə reaksiya etməsi, vəfalı çıxması. Felayyətu və təla'u biha və la təhaun fiha, yəni da'da səhlənkər olmaq, səhlənkər yanaşmaq, bununla oynamak düzgün olmaq. Və həmçinin bu əxlalardan eltiyan bir şehadətillahi təala, hifzül huquq və insan verirdir e is-sahaadiz üzərində şahidlik üzərində durması, yəni haqları qorumaq və zülmü dəstəkləmək məqsədilə. Yəni haqqi la adaletlik şahidlik etməsi. El-muhafiz al-rasalat tənyil mübteda və al-muqta və və hi amudul Yəni burada ə, axırda da gəlir ki, ə, namazı qorumaq, namazın rükümləri ilə və şərtləri ilə qorumaq. Bu həm başlanğıcda keçdi, həm də axırda. Çünki bu İslamın dayaqlarındanındır. Və əzil ibadətin yəsadı kauntə düsturu Bu ibadətlər də tərbiyənin, tərbiyənin əsas düsturu ola bilər, əsas düsturudur və insan bununla iflay etməli və bununla öz nəsini və həmçinin də balacalarının nəsini təmizləməlidir. Və bu, ibadətlər, tərbiyyənin vasitələrindən və həmçində məsuslədlərindən sayılır. A, bundan sonra gəlir e, yəni, ananın məsuliyyətləri, uşaqlar özəlində olan məsusliyyətləri. Bunlardan birisi, sədd-u həciyyət-i tıqdil əsasiyyət e, uşağın əsad ehtiyaclarını ödəməsi. Əd-dıqdlu qəxir-i minəl-kəinət da başqa canlı varlıqlar kimi bir varlıqdır. Onun da öz ehtiyacları, öz zərrüləti vardır və onun yaşayışı ilə bağlı olur və onu ödəmək və onun öz ehtiyaclarını yeməyətləmək lazımdır. Fələ buddə ləhu min kəflin və rəain yaxun bidəlikə, bi xükmü əcdi tıflin və həcətli müstəmirrən buna görə də uşağın üzərində bir himayəçi, onu qoruyən olmalı, neyə görə uşaq aciz olduğuna görə, onun daima, onun üzərində duracaq, onu idarə edəcək bir kimsəyə ehtiyacı olduğuna görə əncə <gülüyor> Allah qalan sözünə keçirik və qul rəbbirhamhuma kəma rabbayani səğirə Allah da deyir ki ey rəbbim sən vədəinlərimi rəhmet necə ki onlar məni balacaqlıqda tərbiyə ediblər tərbiyə ediblər çünki uşağın balacaqlıqda tərbiyə olunmasına ehtiyacı vardır. <gülüyor> bu qədər və İslam riayətül vəlid və səddi İslam Yəni, bu haqları vacib edib. Yəni, uşağın balacalıqdan qorunması, uşağın ehtiyaclarının ödənməsi, tri ehtiyaclarının balacalıqdan ikə ödənməsini Allah xalim vacib edib. E, Fəkəməl xarq rəmə qasrələ vələdiyyə səbəm, kəmərkən eqqələ əhlül cahiliyyə. Necək ki, Hı. eyni zamanda da Allah xalə heç bir səbəb olmadan uşağın öldürülməsini də haram etmişdir. Necək ki, cahiliyyə dövründə belə edərdilər. Allah xalə uyurur. Ən'am surəsinin 51-ci ayədə: "Vala taqtulu avladakum min imlaq." Uşaqlarınızı yoxsulluq, kasablıq qorxusundan öldürməyin. Həmçinin Ən'am 140 ayda ayə buyurur: "Qatiləllazina <gaz> qatalu avladahum safaham bi-ghayri ilmi. V harrama ma radaqahumullah fira'an ala-llahi qad dallu wama kanu Öz övladlarınızı təhlükəsiz üzündən elimsizlikten öldülenler artık ziyana uğradılar. Ve həmçinin Allah-u Teala'nın yani, et, yani, halal etdiği o heyvanları özlerine Allah'a karşı iftira yakarak haram edənler de onlar ziyana uğradılar. Artı onlar e, doğru yolu azdılar. Doğru yolunu artatmadılar. Ve həmçinin İslam vacib edip, uşağın ihtiyaçlarını ödemək ve onu sağlam, düzgün şəkildə böyüməsi, hər bir tərəfdən bədən, şəfqət tərəfdən, hissiyat tərəfdən e, keyyetara ila muktamila malakat kalima al-hawa. Yəni uşağın e, sağlam böyüməsi üçün, hər tərəfli böyüməsi üçün, e, yəni bütün hissiyatları tam şəkildə böyüməsi üçün bütün bunlara icran vacib etmişdir. Wal-an wal-ab wal-hu mushtarikana mutadaminan fi tahammul ana ata da, Yəni, bu məsuliyyəti daşımaqda müştərəkdirlər. Yəni, məsuliyyət tək ananın yox, həmçində atanın da boynuna düşür. Vəl-umnu qadda liqaq denək bi dövrl-əvvəl vəl və səddi xəcəti. Yəni, lakin ki, dövrlərdə əsas məsuliyyət ananın boynuna düşür və onun müxtəlif rəğbətlərini yerin yetirmək, ona cavab vermək. Çünki ananın şəhqəti daha çoxdur və həmçinin bu işə daha layi Cümlə-tətmir el-qiyam bi-həd-il-valid və təhvi-həd-il-qayis-səniyyə və dəlikə dövr-l-əsəs yəni bu ə, haqları yerinə etmək dövrlərdə əsas işlərdən biridir. Lidə, nəvvəxəl Qur'an azim bi-qiməti əmmu-l-validə və buna görə də ə, Qur'an ananın qiyməsini, qiyməsinə işarə etmişdir. Ə, ananın xüsusiyyətlərindədir ki, uşaqların həmçinə ən izdirilmək. Dedir ki, Allah səhələ Qur'anda buyur cüz 4 ayədə vəlivalidat yurdi'na auladuhunn haulin kamilin li men yəni əmizdirmə müddətini tamamlamaq istəyənlər üçün qoy valid yəni analar uşaqlarını 2 il tam əmizdirsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yəni, bu kitablardadır açıqlayaraq buyurmuşdur ki və anada olan o şefqəti, mərhəməti, şəfqət Buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Xeyr-ün-nisae rukbn el-ibl, salihun-nisae qureyş, ahnahu ala ولد." Yəni, dəvə minən, dəvə minən qadınlar içərisində xeyirli qadınlardan, Qureyşin salih qadınlarıdır ki, onlar öz evladları üçün şəfqətli olurlar. Öz evrəqlarına qarşı balacalıqda mərhəmətli, şəfqətli olurlar. Sonra gəlir ə, ə, uşağı qorunması hətta doğulmazdan əvvəl doğulmazdan və buna da diqqət yönəldir ki, doğulmazdan əvvəl belə uşağın qorunması. Asna kunni janinun fi ahsha'iha bihasbi bihudda tagziya. Yəni ki, ananın bətnində uşaq rüşəm halında, rüşəm şəklində olduğu müddətçə belə uşaq qorunmalı, Onu, onun gözəl qidalandırılması. Wa <tuhlar> tajannub <tuhlar> kullu ma yadurru ka shurbi ad-dukhan wa ta'atil huqan Yəni ana çəkinməlidir. Ana çəkinməlidir. Yəni uşağa zərər verən hər bir şeyi qəbul etməkdən. Yəni siqaretdir və yaxud elə bir iynələrin qabulu uşağa zərər verə bilər. Uvar insalat nefsiyə və altrabat və qeyri zali mimma yirsul altaba bundan başqa həkimlərin qeyd etdiyi Ə, ananın özündən çıxmaması, istirab çəkməməsi. Yəni bu ananın üzərinə vacibdir ki, hətta doğulmazdan əvvəl ana bətnində rüşeym halında olarkən də onun qorunması. Bu, demək olsam ki, təhuddur onvəli də yəni belə idarəsiz artıq ə, o mənfi xüsiyyətlərdən uşağın, yəni qorunmasından səbəb olar ana, yəni naqiz pis surətdə endolmasına, yəni, eee, doğmama təhüknü, yəni ana səb ola. Əgər əvvəldən onu uşağı qoruya bilirsə, yəni bu ə, qeyd olunan şəkildə. Yoxsa invalid ola bilər, invalid də ola bilər əgər yəni, buna diqqət etməsə. Wafatatu al-haml mashhunun bil-mata'ib wal-masa'ib. Yəni bu illər, bu dövr, yəni hamiləlik dövrü, ağrı dövrüdür ana daha çox yorulur, çəkinliklərlə ə, qarşılaşır. Necə ki, Allah taləb o Quranda buyurur, Əhqqaf sürəti 15-ci ayədə Və vaxta inəl-insənə bir valideyə insənə. Bi Biz insana öz valideynlərinə qarşı yaxşı davranmağı tövsiyə etdik. Valideynlərinə yaxşı baxmağı tövsiyə etdik. Hamələt hu ummu hu qəqruhən və və da'at huqruhə. Yani, anası onu yani, əzabla məşəqqətlə daşınmış və əziyyətlə doğulmuşdur. Və hətta onun daşıma müddəti, yəni hamiləlik müddəti də, yəni çətinlik içərisində keçmişdir. Və başqa bir yerdə Allah təala buyurur, Lokman surəsi 14-cü ayədə: "Ovadsayna l Biz insana öz valideynlərinə qarşı yaxşı olmaq tövsiyə etdik, yəni, anası onu, yəni zəif olduğu halda daşımışdır. Lidə yəcib ələl əbəvəyin, əl-əməl ələ ən təmurlə hədil fəqqə bi əmin və əmən və əmən və də valideynlərə vacibdir ki, bu dövr, yani hamiləlik dövrü əminəmanlıq içərisində keçsin, problemlərdən uzaq keçsin. Və qəd əbə haşşar ilə hamlə əntufdirə fi ramadan, baxın, hətta şəriət, yəni İslam yani qadına, hamilə qadına ramazanda iftar etməyi, belə oruç tutmamağa belə icazə vermişdir əgər qorxursa. Yani, oruç tutmaqla ona və uşağına zərər toxuna bilərsə, hətta icazə verir. Yəni, bu nəyə görədir ki, uşağın qorunması üçün. Ona ilə Allah səhələ buyurur və qədər surəsində 184-cü ayda Mən kəni minkum məriğlan əv alə səhərin təiddəkum min əyyəmin oqar, sizdən bir kimsə xəttə olarsa və yaxud da səfərdə olarsa tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə tutsun. Həmçinin Əmizdirmə. ə əmizdirmə bunlarla maraqlanmalıdır ana və huwa min khasasi valid al-asila və bu da deyir ki öz əsas əsas ananın fürsiyyətlərindən və yaxud da əvəz edici ananın, yəni o uşağı doğan ana, əmizdirməsə, yəni başqa kimsə, yaxşıdır ki əmizdirsin və bunun da əmizdirmə müddəti kamil 2 ildir. Yəni ki bu da ayədən çıxarılır. Əhkaf surəsi 15-ci ayə vətarı bilir. <gülüyor> və hamiluhu və fısaluhu 30 şəhrə. Yəni onun daşınma və süddən ayrılma müddəti 30 aydır. Onun daşınma, uşağın daşınma və süddən ayrılma müddəti nə qədərdir? 30 ay. 30 aydır. 30, aydır. 30 ay nə ilə olur? 2 6 ay. Nə başa düşdür burada? da? 6 ay. Ən azından 6 ay ola bilər, yerdə nə qalır? 2. Ən yani, bu ay nə fayda olaraq çıxarılır ki, yani uşaq əmsiz 6 aydan da ola bilər. Və minə tədəbiri şəriyyəlləki qarrar ilə isləmiyə damanir, ki, irdar <gülüyor> zitar <gülüyor> minəl buna görə də şəriətin tədbirlərindəndir ki, uşağın əmsizdirilməsi üçün. Əvcəb əl-ummi irda al, Yəni, anaya vacib edib ki, uşağı əmizdirmək, yani, ə, anaya halal olmaz ki, yani, öz rahatlığı üçün və yaxud təkəbirliyinə görə ə, mani olsun, yani, əmizdirməsin. Vələ yəqinə imtina illə li'udrin şəri'in Nə vaxt O vaxt yəni, şəri bir üzür olarsa, onu da əmizdirməkdən boyun qaçıra bilər. Əgər yox, heç bir şəri üzür yoxdursa, yəni, halal deyir ki, anaya, yəni, öz rahatlığına görə, ə və ya qəsk boyun qaçırması. Allah təala buyurur: "Və valideyətü rəzi'lə avladəhun hūlayn kamilayn, mimman arədə en yutimma rəda." Yəni valideyn, yəni analar uşaqları əmizdirsinlər 2 il, yəni əmizdirmə müddətini tamamlayan, tamamlamaq istəyən üç, yəni ayə istəyirsə ki, əmizim tamamlansın, yəni ana da əmizdirməlidir. Hətta bu ayə də çirik: "Lə tudarra validetun bi-valədihə." Yəni, ana uşağı görə zərər çəkməlidir ayəsində e, Yunus Zuhri-dən revayət edəkdir ki, Nəhə Allah əntudarra vəlidə vələdiyə, yani bunun mənəsindədir, əntəqbüləl vəlidətü ləstumurdiyə. Ana deyir ki, mən deyək, uşağı əni izdirmeyecəyim. Lakin o, ona daha layiqdir, onun, onun qidası, o uşaq üçün daha yararlıdır və həniçində öz illardan daha şəfiyyətlidir, daha mülayindir başqa qadınla. Fəleyzə ləhə əntəəbə və ona görə o qadın ana, əsr ana qoyun qaçıra bilmədir. Vəleyzə ləməvilləhu ənudə bivələ və validəti fəyəmləvə ən turdiəhu duraran ləhət ilə qeyr. Və ayədə keçir ki, yəni ata da yəni, anaya mani olmamalıdır. Ona zərər vermək üçün, başqa qadına əmizdirilmək üçün evladı verməlidir. أوجب على الأب نفسه الإرضاع حتى keçməsi üçün Allah Teala yine ataya vacib elir ki yəni orada olan xərcləri, əmizdirməkdə olan xərcləri ataya vacibdir. ومنعه من أن يمنع الأم من إرضاع الولد لسبب من الأسباب ففي النفقة يقول الله تعالى أو على الملسقهن وكسوتهن بالمعروف الله ki yəni ataya vacibdir ki Onları yedizdirmək, yəni ananı və ə, adətə görə qeyindirmək. Niyə görə? Uşağı həmizdirdiyinə görə. Əgər yəni, burada o rüsin başqa qadına verərsə, yenə ona ə, yəni, rüsini verməsi və həmçinə qeyindirməsi adəti görə vacibdir. Başqa yəni Allah qarə buyurur. Əgər kətinlik yaranarsa, onda qoy başqası əmizdir. Yəni anlaşa bilməzlərsə ərarı vəz öz aralarında e, problem yaranarsa, e, onda başqası əmizdirsin. Wahya nəfəqa və ajwa cibə bihatab ul-urf, bu xərləmək də o adətə görə vacibdir. O adətə görə vacibdir. İmkanı varsa imkanından və çətindisə, e, yəni bacarığın Allah təalanın ona verdiyi lütfədən xarijləməməlidir. Emin Teymi rəhimiullah deyir ki, "Və səwabul maqtu bi indü cəmhul uləma" ənnə nəfəqətə zəvcə mərcəyə ilə l-ursi ve ləyəsəd məqəddərətən bir şər Daha doğru olan, düzgün olan orasıdır ki, yani cümhur alimlerine göre, alimlerinin çoxuna göre zəvcənin nəfəqəsı, yani ona həclənen miktar urta qayıdır. Yani ədətə qayıdır. Yani şəriətə belli bir miqdar yoktur. Əl-təqdəl-i bəxtiləf-i əhvəl-i bilədi vəl və həl-i zəvcəy ve bu həcləmə müxtəlifdir, fərqlənir ölkələrə görə, zamana görə və həmçində ər arvadın halına və adətlərinə görə fərqlənir. İnəllahi təala qəl və Allah təala buyurur ki, onlarla yaxşı davranın, yəni örfə, adətə görə. Və qala nəbi sallallahu alayhi Hind bint Utba rəziyallahu anha peyğəmbər sallallahu alayhi qızı Hində demişdir ki, Abu Sufyanın arvadına Allah ona razı olsun. Khudiy yəni, meyyetiki və valediki bil ma'ruf. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gələrək deyir ki, yəni Abu Sufyan xəstə gedir, yəni kifayət qədər vermir, yəni xərclik vermir. Ona Peyğəmbər sallallahu deyir ki, yəni Abu Sufyandan götür sənə və evladına kifayət olan qədər. Yəni baxır adətdə nə qədər kifayətdir, yəni o qədər götür ən yani, bilmədə, əri bilmədə, əgər sən burada faydalanılır ki, əgər ər, yəni əsas vacib olan haqları vermirsə, xərcləməyi vermirsə, onda icazəlidir ki, ərin də xəbəri olmadan qadını götürmək kifayət qədər artıq yox. Və təhrim man'i al-um min al-qada' fi halat talaq və qeyriha min al əməsinin anaya haramdır ki, məsələn, boşanma və ya artı arada sürsəfət baş verilsə, yəni əmizilmədən boyun qaşırması haramdır, olmaz. Yəni hətta görsən bu da yenə uşaqdan ötürüdür. Uşağın qorunması üçün, yaxşı böyüməsindən ötürü. Al-cəbə al-alə fil halə təadul nizamın qibələ ümən yudə waləhu min ukra muqabil aj au bi zeylihi tam maslahətul walə la yas'a an qadi'a fil hal min Baxın, yəni Allah-u Teala vacib edib ataya, yəni, əmizdirilmə çətinləşərsə, əsr ana tərəfindən qoy onda, yani onu başqa qadın əmizdirsin, lakin əvəzinə, yani əvəzini verməklə, ona müəyyən bir mükafat, miqdar ə, xərclik verməklə, ona görə deyir ki, uşağın məsləhəsi hər hansı bir hala görə zayi ola bilməz. Gör, bax, boşanma yaranıb və ya söz-səbbət yaranıb, ana əmizdirmək istəmir, amma başqası əmizdirilməlidir. Yenə uşağın haqqının həyata keçməsi üçün başqa qadın əmizilməlidir, onda haqqı verilməlidir. Wa kayfa warzaha ya qawamuhu wa biha hayatuhu. Çünki uşağın da əsası və həyatının əsası əmizdirilməsindədir. Uraq fasilə murdiə an tuftira fi Ramazan. Və həminsin uşağın qorunması üçün, yəni şəriətdə gələn məsələlərdən də biri də budur ki, yəni əmizdirən qadın yenə Ramazanda iftar edə bilər, oruç tutmaya bilər. Nə uşaqdan ötürü. Yenə peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Anas radhiyallahu gələn: İnna Allahu Taala vaḍa'a 'ala al-mustaḍifa ṣawm al-shaṭr aṣ-ṣalā' wa 'an al-ḥāmil Allah Taala musāfirdan və orucludan namazın yarısını götürmüş, e, ə, hamilə və əmizdənən isə oruc götürülmüşdür. Və bu tələffüzün məcəzinə min əhkam-ı Rəza va və hükmü mimma يدل alə ahamiyət-i və həkimlər faydalarını Ə, mühümlüyünü və uşağın yaxşı böyünməsinə nə qədər böyük təsiri, dərin təsiri olduğunu qeyd etmişlər və buradan da misal olaraq İbn-i Qeym buyurur ki Yən bəqi ən yəkuna rəda'u məvlud min qeyri ummihi bəədə vədə bi və yəvmi əl-qirətə və hüvəl-əcvəz Büyük kər, ki, işte, ana ə, yaxşı olar ki, ana uşağı doğan kimi başqa qadın bir gün, iki üç gün başqa qadın əmiz Nime ati labaniya dalika lagh min alghrad wal akhlad chunku di ananın sudunda naz qalizlik ve qarşıdlıq olduğuna görə bir selaf laban man qad istaqalat ala radat ve kul alarab ta'tani bi zalik çünki başqa qadın artıq müəyyən müddət əmizdindən qadirdə onun südü normal hala gəlir və ona görə yaxşıdır ki, uşaq dolan kimi onu başqa qadıda əmizdirsin və dil ərəblər də belə bir şeylə maraqlanırlar. Hətta təsta və auladaha hə inda nisa al hətta onlar yuz uşaqlarını, yəni köllə yaşayan qadınlara o təmiz hava olan yerdə, yəni amizlərdir. Səməstəbə Nəbi sallallahu əleyhi qəbiləsindən olmuşdur. Və bundan sonra gəlir dayalıq məsələsi və buna dair səhlənkar yanaşmamaq. Nəbətlik kimi məlum həyatı xora çoxluğa, ya amizlər məsələsindən sonra yenə bilinməsi mühüm məsələlərdən biri də odur ki, uşağın başqa ehtiyacları da var. Əmir izlilməkdən qeyri İllə və quddə ləhu min rə'ad şəmi li nəvmi və yaqadatihim Və bununla yanaşır, əmir izlilməklə yanaşır və yaxsı o müddətdən sonra ə, uşaqdan tam maraqlanmaq lazım onun yuxu ilə, onun ayıq vaxtı ilə Və li avqatı və rayyə Onun aclıq və şüslüq vaxtı ilə də maraqlanmaq lazımdır Və li və müdaabəti və həmçinin onun təmizli ilə və onunla, onunla zərafatlaşmaq vaxtı ilə və ona şəfqət və həmçinin əziyyət ondan dəf etməyə bütün bunlar yəni tam şəkildə quşla maraqlanmaq, ona dairə etmək məsələsi yəni burada da mühim yer tutur. Walaqad kana Nebi sallallahu alayhi və sallam haadin mushfiqa hiya Ummü Eyman və kanat min al-Habeş. Fə sallallahu alayhi və sallamda şəfqətli bir dayəti var idi. O da Ummu Eyman idi. Həbəş idi. Və hiya Ummu Sam Zeyd və o da Ummu Sam Zeyd radiyallahu anhu mənin anasıydı. Ve kənət qadr hadanatı aydan el-sağdiyyə ve hemçin de el-sağdiyyə kabləsindənə Peygamber sələmə dəyəlik edənlər olmuştur. Vəl-hədənətü cüzün minəl-kəfələ vəl-nus və dəyəlik de, himayəlik de yani bir növrə himayəlik və nəsiyyət sayılır. Necə Musa Ali İslamın bacısının birtəsində keçir, deyir ki, Fə qalət həl ədullukum ələ əhli beytim yəqfulunə huvəkum və hum ləhu nasuhun elə bir ev əhlini göstərimmə ki, onlar sün uşağınızı himaya dursun, o uşağa, yəni, yəni Musa Ali İslam dursun və sün üçün nəsiyyət edənlərdən, yaxşı iş görənlərdən olsun. Fəfii fə təqdiyyət-i qıflı ba'd əqtikam yəquli İməm İbn Qayyim Ya yəni, uşağın südən ayrılandan sonra yetirilməsi barəsində, qidalandırılması barəsində yenə İmam İbn Qayyim Rəhimehullah buyurur ki, "و ينبغي تدريجه في الغذاء". Yəni qidalandırma məsələsində İbn Qayyim Rəhimehullah buyurur ki, tədricən qidalandırmaq lazımdır. "فأول ما يدعمونه الغذاء اللين". Birinci yumşaq qida uşağa verilməlidir. "فيدعمونه suda yumşalmış çörək verilməlidir. Vəl-ləbən, vəl-həvəyək sütdə əslədilmiş. Xumma, bəədə dələkə tabiqə bundan sonra bişirilmiş eylə. Vəl-mələqəl xali minəl-ləhmət sütdən xali olan ətdən, əsi çıxarılmış şorba verilməli. Xumma, bəədə dələkə məl-ləqə ciddə minəl-ləhmət, bundan sonra yumuşaq əs verilməlidir. Qatçınıldıqdan sonra və yaxud da əzlişdirildikdən sonra, yumşaq olduqdan sonra ə, verilməlidir. Yəni bu var tədricən olmalıdır. və nahz də valideynlərin məsuliyyətindəndir ki, həmçinin xüsusilə də ananın məsuliyyətindəndir ki, ə, uşaq müəyyən dövrlərə çatdıqca zaman hərəkət etməyə, yəriməyə başladığı zaman təhlükələrdən Yəni, onun düşə biləcəyi təhlükələrdən qorunmalıdır. Görsən uşaq, ə, o da yaxın olur və yaxud da ki, onu o başqa qardaşları onu yaşlıqdan boğmaq deyirlər. Və ləğb-i bisikgin-i mətbaq, yəni mətbaq biçağı ilə oynamasından qorumaq ə, və yaxud da ki, çıxması maşınların təhlükəsindən qorumaq. Və nəxvidəli kəsindən marufa, bundan başqa bəlli təhlükəli şeylərdən qorumaq valideynlərin məsuliyyəsindəndir. Və l-məsul əvvə ən d bi hukmi muksaha ma yani birinci məsul birinci sorumlu olan anadır nəyə görə əsas evdə qaldığına görə və uşaqla bərabər evdə olduğuna görə və laqad wajjahannabi sami illa alqbi mabda liqayb alhaysa qabla wuquul təhlükə baş verməzdən əvvəl ehtiyatı tutmağı peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam etmişdir yönəlmişdir və bu da ailədə əsas məsələlərdən biridir yəni ehtiyat tutmaq Cəbir rəziyallahu anhu-dan gələn rivayətə peyğəmbər sallallahu səlləm, buyurur ki: "Əd-fiul masabim izə raqadtum. Yəni yatdığınız zaman çıraqları söndürün. Vaqalliqul abwab. Qapıları bağlayın. Va'tuss asfi. Yəni su qablarının ağzını iplə bağlayın. Və khamiru't-ta'ama vaş-şarab. Yeməyin və içməyin ağzını örtün." و احسبه قال ولو بيعود تعرضه عليه حتى بي شيء بلا قفاق تحت مرستانه يماين altında qoymağa belə yəni yani eninə qabın altında qoyun bax yəni sonra afer anhu la tusil fawasiya ma'sim ila ghabatish shams həmçinin başqa hadisdə peyğəmbər sallallahu buyurur ki heyvanlarınızı malqaranızı və uşaqlarınızı gün batdıqdan sonra buraxmayın və inna shayatin tabe ila ghabatish şeytanlar gün batdıqdan sonra səfələnirlər Və hadis-i-səlim anəbi mərfan, "La tərkunanə fi buyut hīna tanamun", başqa bir vaqisə gəlinc peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Yatdığınız zaman odu tərk etməyin, canlı yani, halda tərk etməyin." Və hādə ninṣāh nəbəviyyə və hiyə nəṣāih hādiyə, bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biiznillə, Allahın izniə min məsab və insanı qoruyur pis ölümlən, insanı pis ölümdən qoruyur və min məvadınlə qatar və təhlükə yerlərindən qoruyur fə itfavl məsabixinə l-istiğnəyə ənəhə və iqləqil əvə və nəfavid saadın və qəyəd minlə axtar Yəni, ehtiyac olmadığı halda ə, çırağı söndürmək, qatları bağlamaq və pəncərələri bağlamaq insan yapsadığı zaman Cüməli təhlükədən qoruyur. Ve iqəl əqqə, ihqəm-i qalqə ve takdər əqəmə və ləşr və qayrlar mənəl şeytən Və yeməklərin, su qablanın ağzını ötmək, bağlamak əsə e, bu şeytandan qoruyur. Ve inəu ləyəşməyə və ləyəhillü və yitə Çünki şeytan bağlı şeyin ağzını açmır. Bağlı bir şeyin ağzını açmır. Və fələl səmə yəqqülünə və və siyanı mənəl və maql Fəhm etdim ki, Nəvəl Rəhimullah deyir ki, burada başqa bir fayda vardır ki, yəni onların yeməkləri necasetdən, çirkin şeydən, həşəratlardan da qorunması. Tarubbə məqaşiyə minha fehşarbehu və huwa qaob sin bir şey düşə, həşəratlardan və özü də bilmədən, yəni onu içə bilər və ya yeyə bilər. Və fil leyli yatafətərrur bihi, yəni onunla da zərər çəkənlər ola. Və kaftu ilə qarjib et, təadirləyin və həmçinin uşaqları qorumaq, gecə yola çıxmaqdan qorumaq və həmçinin gündüz əgər təhlükə varsa və həmçinin uqsudan gündüz qəylülə vaxtı qeylulu vaxtı, yəni günahsızdan əvvəl bir az vaxtıdır. O vaxtda, yəni qorunmaq lazımdır. Ke va fi yani, ananın himayəsində, qorunmasında olsunlar deyə. Yani, anaya yax, ananın gördüyü işliyə də. Təbiq bil qaya va ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi İnsanın xəstəliklərdən və təhlükələrdən qorunması vardır. Qad yəkunusayı ıstıbiyyən fərizdən əsəllə bi qilləti xibratihim və kəfrati fudurihim və laibihim. Əyəd insan bu Peyğəmbər s.a.v nəsiyyətlərini, təhvistiyyələrini bilməsə və yaxud da bilib əməl eləməsə, uşaqlar asanlıqla ə, o təhlükəyə düşə bilərlər, o təhlükənin qoru ola bilərlər. Neyə görə uşaqlar çox oynayır? Çox artıq hərəkətləri olduğuna və təcrübəsizliyinə görə olduğuna görə təəccüblənirəm. Üşə oğlumun kifayətləni alsaqlarından üçün